21. A kurva életbe. Hol? pörgött fel Máté a várba várt hírhallatán. Nagyjából ugyanott, mint a múltkor, hadarta Tark. Bassza meg, az a hánvinál lesz, néztünk össze Mátéval. A hat életbe, rúgott Máté az előtte heverő dvorg tetemébe. Azon a mocskos dögön, és még ki tudja, hány dvorgon kéne átverekednünk magunkat, hogy odaérjünk. Nem is ez a legnagyobb gond, rázott ki a hideg az agyamba hasító gondolattól de ezek a rohadékok átjuthatnak a kapun. – Azt nem hagyhatjuk. – kezdett Máté átmászni a hullán. – Várj! – szóltam rá. – Egyedül, ennyi lőszerrel, az első sarokig sem jutunk. – Tárk, szükségünk lenne segítségre. Még szinte ki sem mondta, már is két jelent meg Tárk mellett, majd az egyik így szólt hozzánk. – Igyekszünk elég ideig támogatni titeket, de több ponton is harcban állunk a dorgokkal. Több helyen vesztésre állunk. Ilyen arányú támadással csak az őseink találkozhattak, vette át a szót a másik őrző elszontyolodva. Mi mindig is csak kisebb harcokat vívtunk velük, ezért eléggé felkészületlenek vagyunk egy ekkora támadásra. Nekünk most bármilyen segítség jól jöhet, tettem hozzá gyorsan. Talán azt a pár őrzőt. Tudjuk nélkülözni, akik a harc végével felszabadultak ezen a részen. Nézett a gűrű szemeivel feléjük. Ők amúgy is arra felé haladtak volna a tisztogatással tovább, erősítette meg a másik. A dolgaitokért még visszamentek a barlangotokba? kérdezte Tárk kíváncsisággal a hangjában. Tény, hogy jó lett volna magunkhoz venni az elesett társaink személyes cuccait, főleg a telefonjaikat, a rajta lévő képek miatt is, de most minden perc számított. Nem tudhattuk, meddig lesz nyitva a kapu, valamint meddig tudják a kvarkok tartani magukat. Sajnos erre nincs időnk, jeleztem gyorsan vissza. Vigyázz magadra, Tark! Öleltem át a nyakát, de nem úgy, mint múltkor részegen, hanem szeretetteljesen. teljesen. Köszönünk mindent, sosem fogunk elfelejteni téged. Titeket! Néztem a többiekre is. Mi sem titeket, Mark. válaszolt vissza, és mintha elérzékenyülést fedeztem volna fel a hangjában. Hát, amekkor a szart kavartunk, nem is csodálom. Húzta gúnyos mosolyra a száját, Máté. Rosszalló tekintetem láttán azért gyorsan hozzátette, de persze köz mindent. Bírtam tarkot és a népét is. Mi emberek sokat tanulhattunk volna tőlük, és most nem kifejezetten a technikai, biológiai fejlődésre gondoltam. Viccesen hangozhat, de emberséget, segítőkészséget, kedvességet, gondoskodást. Azt csak remélhettem, hogy ha a fajunk kapcsolatba lép egy idegennel, akkor az olyan lesz, mint a kvarkok. Kérdés, hogy ez nekik szerencse lesz-e majd? Hát akkor nincs más hátra, mint előre, szakított ki pillanatnyi elmerengésemből Máté hangja. Hát nincs. Dobjunk minden zsetont a feketére, aztán vagy nyerünk, vagy... Mondandómat egy várándítással fejeztem be, majd átmásztam az előttem elterülő dvorg hulláján és megindultam a Hanwing irányába. Megint tudatosult bennem, hogy micsoda gyomorforgató bűz van, pedig egy ideig nem éreztem. Nem semmi, hogy az agy ilyen speciális helyzetekben hogyan képes szelektálni a bejövő információkból azokat, amik vagy nem segítenék a túlélést, vagy egyenesen gátolnák a figyelem elvonásával. Ahogy beértünk a kifelé vezető folyosóba, nyolc őrző csatlakozott hozzánk. Néhányan megelőztek minket. Sietős volt nekünk is, de semmi kedvem sem volt valamelyik kanyarban belefutni a behatolókba vagy egyenesen a förtelmes szörnybe. Annak a jelenetnek a várható rövid kimenetele számunkra nagyon elszomorító lett volna. Úgy száz méterre járhattunk a hámvintól, amikor belefutottunk a dvorgok újabb hullámába. Bár a förmedvény nem volt közöttük, de a három behatoló is éppen elég erőt képviselt ahhoz, hogy ne kezelhessük félvárról az egészet. Adjunk a rohadékoknak, üvöltöttem el magamat, majd tüzet nyitottam. A kevés lőszer miatt a csak egyes lövéseket adhattunk le. A dvorgok maximálisan kihasználták a folyosó a lehetőségeket. Felmáztak egészen a plafonig, vagy menet közben rugaszkodtak el, gyorsan váltva a helyzetüket. A lövéseink nagyrészt a falba csapódtak, vagy onnan gellert kapva süvítettek tovább. A picsába nem hiszem el, hördült fel Máté. Aztán mégis sikerült bevinni egy tökéletes fejlővést a középsőbe hatolónak. Ennek hatására az úgy döntött, hogy kiszáll a játékból, és előre bucskázása közben még magával sodorta a mellette lévő társát is. Ekkor olyan történt, amit még sosem láttunk. Az őrzők eldobták a lándzsáikat, amelyek a fizika törvényeit meghazuttoló sebességgel száguldottak a prédáik felé. Eddig a kvarkokat csak szűk helyen láttuk harcolni, ahol ezt a képességüket valószínűleg nem tudták kihasználni. Élvezettel néztem, ahogy a lándzsák úgy hatoltak át a dvorgok páncélján, mint kés a vajon. Ennek ellenére az egyik dvorg így is elérte az elővédünket, és utolsó lehelletével még magával vitte győrzőt a túlvilágra. A faszért nem csináltátok ezt eddig! – háborodott fel Máté. Az őrzők visszalebegtették a lándzsákat magukhoz, majd szó nélkül folytatták az útjukat. Semmilyen reakciót nem tudtunk leolvasni róluk. – Szart le! – vertem hátba Mátét. – A lényeg, hogy most így nyomják. Ő csak a földre köpött véleménye kifejezéseként. Na, én is kifogytam. dobtam el a gépkarabét, és vettem elő a pisztolyom. – Te hogy állsz? – kérdeztem, miközben tovább indultunk. Még pár lövés, aztán bazd meg! Ugrott egyet, mert a dvorg, ami mellett éppen elhaladt, megrándult. A frászhozta rám ez a geci, rúgott egyet a tetembe, ami további idegrángásokat okozott annak testén. A dvorga hátán feküdt, egy kiálló dárda meredezett ki belőle. Úgy nézett ki, mint a bogarak, amiket a táblára tűznek ki. A láncsát, mivel a gazdájának már nem kellett, kirántottam belőle, és magammal vittem. Közeledve a kiárathoz ideje volt a következő maszkot is magunkra ölteni. A Ahán ig több dvorgal nem futottunk össze, de ami ott várt minket, az sokkoló volt. Azt a kurva életbe, torpant meg Máté az utolsó kanyar után. Én csak szótlanul földbe gyökerezett lábbal bámultam az elém táruló látványt. A járművünk környéke továbbra is csatatérnek látszott. A szörny számtalan sebből vérzett, és jóval lassabban és bizonytalanabbul mozgott, mint aki az egyensúlyát is nehezen őrzi meg. De még így is rettentően veszélyesnek tűnt. Körülötte mindenféle dvorg, tetemek, többnyire darabokban és még élő, harcképes példányok. Úgy tűnt, nagyon berágtak a teremtményükre a gazdák, és nem sokára felülkerekedhetnek a lényen, de az tombolásában továbbra is jelentős pusztítást végzett. Megmaradt elülső végtagja is csak élettelenül lógott, de erős farkával és robosztus állkapcsával továbbra is szedte az áldozatait. Már éppen támadásba lendültem volna Mátéval, amikor leesett, hogy miért is éreztem különösnek a helyzetet. Várj, állítottam meg Mátét az elé tartott lándzsával. Azt nézd, mutattam ki a barlangon kívülre. Odakint olyan viharton volt, mint a földön, amikor ide kerültünk. Az ég fekete volt, és pokolian szakadt az eső. Az esőcseppek lövedékként csapódtak a hámvink elejének, mintha a magasból soroznák azt. Tombolt a szél, de valahogy mégis másképp, mint a homok viharnál. Aztán villámok sorozata csapott a barlang szája elé, aminek hatására még a harc is félbe szakadt egy pillanatra, és az őshonos lények félelemmel vegyes tisztelettel néztek kifelé. A tekintetem megragadt egy dvorgon, amelyik odakint megtorpant, majd mozdulatlanná meredve az elébe csapódó villám következtében. Ahogy az esőcseppek folyók duzzadva végig a testén, csak még félelmetesebb külsőt kölcsönöztek neki. Úgy nézett ki, mint egy szobor, amit a pusztítás istenének emeltek. – Boszki, igaza volt Tartnak, mondta Máté ámulattal a hangjában, miközben a vihartombolását nézte – Tényleg itt kellene lenni a kapunak, de a rohadt életbe! Fogalmam sincs, hogyan nézhet ki! Valami azt súgja, hogy meg fogjuk ismerni, tettem hozzá teljes bizonyossággal. Csak előtte még valahogy lekéne gyűrni ezeket a segfejeket, fordult a tekintetem a behatolókra, majd a kezemre és az azokban lévő fegyverekre. Utáltam ezt a kiszolgáltatott érzést, kirázott a hideg, de nem csak átvitt értelemben. Az őrzők miután felocsuttak a látványtól, támadásba rendültek, Egyszerre hajították el a lángyáikat, majd a mellső végtagjaikkal köröző mozdulatokat tettek. A lángyáik ennek hatására nem egyenesen repültek, hanem mint a célkövető rakéták csaptak le a célpontjaikra. A dvorgok eddig ügyet sem vetettek ránk, de miután több társuk is élettelenül rogyott a földre, vagy sebesülten vergődött, újra a támadásuk középpontjába kerültünk. Csak néhányan maradtak hátra továbbra is sakban tartani a szörnyet. Sajnos ők még mindig jelentős erőt képviseltek, és ezen az sem segített túlzottan, hogy egyelőre a vihar a mi oldalunkon állt. Épp szemtanúja lehettem, ahogy két vorva is belecsapott a villám a hámvi előtt. csuklottak össze. Az őrzők mindent megtettek, hogy telekinetikus képességükkel visszarántsák a lándzsáikat, és újra támadásba lendülhessenek. De ennyi támadó ellen kicsi eséllyel indultak. A dvorgok villámgyorsan beérték őket, és rendet vágtak közöttük. Már az első rácsapásukkal lefelezték a karkok számát. – Adjunk a tetőknek! bömbölte el magát Máté, hiszen a harccal járó hangzavar is közelebb került hozzánk. Aztán, hogy nyomatékot adjon a felszólításának, eldördült a gépkarabéja. Azonnal leterített egy dvorgot, amelyik éppen halára sebzette egy őrzőt. A láncát magam előtt tartottam, de inkább a pisztolyommal igyekeztem befejezni a mások által elkezdett munkát. Sebesült, de még harcképes dvorgokat iktattam ki. Mátéval egyelőre a harc sűrűjétől távol tartottuk magunkat, csak a széleken tisztogattunk. Épp az utolsó tárat csúsztattam a pisztolyomba, amikor az egyik halottnak itt dvorga farkával akkor átsújtott rám, hogy a pár méterrel lévő falhoz csapódtam. Az ütéstől a pisztoly és a tár is kirepült a kezemből, messzire csúszva tőlem. – Anyád! – hördült fel Máté, és a támadómba eresztette a maradék tárát. – Na ennek is annyi! – dobtal a gépkarabéját és rántotta elő a pisztolyát, miközben felém hátrált. Jól vagy? – szólt a, hát a mögé. Voltam már jobban. – nyögtem fel a bordáimhoz szorítva a kezem. Mi tagadás, szopó ágon vagyunk összegezte a helyzetünket. És kipaszott hideg van, mintha folyamatosan hülne a levegő. Beszéde közben már látszott a lehelete is. Egyetértően bólintottam, majd megmarkoltam a mellettem heverő láncját. Aztán nehézkesen felálltam, félig arra, félig a támaszkodva. Az őrzők még tartották magukat, de a védelmük pillanatok alatt összeomolhatott, hiszen a számuk egyre csökkent. Bár ők is kaptak erősítést menet közben, de a dvorgok sem akartak elfogyni. Aztán megakadt a szemem a szörnyen. A barlangból kifelé nézett, merevem. Követtem a tekintetét, és én is megdermettem. A hámvi előtt úgy 50 méternyire egy még sosem látott légköri jelenség, egy vízszintes légtölcsér manifestálódott. A kürtője felénk nézett, és egy távolabbi vihar felhőből nőtt ki. A belsejében szürkés futó homokhoz hasonló képződményörvény lett. – Bassza meg, az lesz a kapu! – mutattam arrafelé Máténak. – Hogy a tökömbe verekedjük át magunkat a dvorgokon ezzel? – emelte fel a pisztolyát. Van ennél rosszabb forgatókönyv is, bögtem az orrommal néhány dvork felé, akik egyelőre bizonytalanul, de megindultak az átjáró felé. Arohat tetvek, hördült fel Máté, amikor neki is leesett a szándékuk. Egy nagy büdös lófaszt! Azzal az utolsó kézi gránátját úgy helyezte el a repesálló mellényén, hogy az könnyen elérhető legyen majd. Menjetek, hangzott fel annak az őrzőnek a hangja, akivel még Tarknál beszéltünk. Úgy látszik, később az erősítéssel érkezhetett. Amennyire tudunk, védelmezünk majd titeket, mondta, majd belevetette magát a harcba. A pisztolyomat ebben a kavalkádban esélytelen lett volna megtalálnom, ezért az őrzők fegyverét tartottam magam elé. Egy pillanatra úgy éreztem magam, mint egy spártai harcos. Igyekeztem túlűvölteni a harc és a vihar okozta hangzavart. – Akkor futás addig a szarig, lesz, ami lesz! és meglódultam a hámvíj jobb oldala felé. Ott kisebbnek tűnt a harc intenzitása. Máté kilőtte a tárát, majd az egyik dvork felé hajította az üres fegyvert. Aztán futás közben kikapott egy dárdát az egyik hullából. Az őrzők, a vezetőjük ígéretéhez híven összehangolt támadásba kezdtek az utunk biztosítására. Már a barlangon kívül jártunk, de még minimum egy dárdahaításnyi választott el minket az átjárótól. Viszont az őrülten tomboló vihartól nem láttunk és hallottunk túl sokat. Pedig a terv egyszerűnek és kivitelezhetőnek tűnt. Elfutunk az egymást lekötő felek mellett, és lehetőség szerint harcba sem bocsátkozunk. Mint minden tervnek, ennek is volt egy gyenge pontja. A lény akit egyelőre se dvorgok, se kvarkok nem tudtak megölni. – Bazd meg, Máté, ez meg lesz! – bátorítottam magunkat, bár azért voltak kétségeim, hogy sikerülhet-e. Megcsináljuk, a kurva élet! – harapta el a mondat végét Máté, amikor közénk vetődött a szörny. Becsapódása Mátét erőteljesen a földhöz csapta. Engem a farkának egy vad söprő mozzanatával arrébb hajított. Az ütés lendületétől legalább öt métert repültem, majd többször átbukfenceztem. A láncsa több, mint egy nyira feküdt a porban. Mindenem fájt, mintha minden csontomat eltörték volna. Az orromból ömlött a vér, a szám felrepett. Az egyik szemem úgy bedagadt, hogy csak annyit láttam, mint egy agyonvert küklapsz. A maszkom is megsérült, és éreztem, hogy gyengül a szorítása a fejemen. Úgy éreztem, hogy csontig fagyok. Felnéztem, Máté is nagyon szarul nézett ki. Maszktalan arca csupa vér volt, jó pár bordája eltörhetett a dök brutális súlya miatt, és az egyik lába is természetellenes szögben állt. Szerencsére a lény sem volt már olyan gyors, de így is csak egy pillanatnyi levegővételhez jutottunk. Egyik kezemmel az arcomhoz nyomtam a maszkot, míg négy kézlábra küzdöttem magam, majd a szabad kezemmel a lángya után nyúltam. Máté fájdalmas üvöltésére kaptam fel a fejem. Összeszorítottam a fogamat, és a pokoli érzést figyelmen kívül hagyva azonnal talpraugrottam. Máté a földtől elemelkedve lebegett, a testét átszúrta a lény csontkarban végződő farka. Úgy tartotta őt a magasban, mint az indiánok a skalpjaikat. – Fúss! formálta a szót Máté, miközben vért köhögött fel, majd nagy nehezen elővette az utolsó kézigránátját. – Ne! – Üvöltöttem kétségbeesésemben, és elhajítottam a lándzsát, ami bár belefúródott az őt tartó rohadékba, de megsekottyan neki. Közben hagytam, hogy a maszk is lehújjon, mint a remény utolsó fátyla. Fúss! – ismételte meg Máté elhaló hangon, és kibiztosította a kézigránátot. – Engem akarsz, te faszapó! Adta bele minden erejét egy utolsó kiáltásba, hogy magán tartsa a szörny figyelmét. A maszk nélkül már alig kaptam levegőt, kezdett elhomályosodni körülöttem minden. Vakon bukdácsoltam az átjáró felé. Elestem egy kőben, a térdembe égtelen fájdalom hasított, de nem állhattam meg. Négykézlábra küzdöttem magam. Nem tudtam már a környezetemet kivenni, abban sem lehettem biztos, hogy egyáltalán jó irányba haladok-e. Nem bírtam tovább. Tátogtam, mint egy partra vetett hal. Elhomályosult minden. Egy robbanást hallottam, majd egy láthatatlan erő nagyot taszított rajtam.